Я більше ні слова не маю в серці, закам'яніло, готуючись до кінця. Прихилилась до обіччя судового столу. Загальній мовчанці урядовець поміг звестись і провадить до місця в залі. Обвинувач, я повинен, ваша честь, показати кольоровий фільм як доказ, що розбиває всякий сумнів відносно винності підсудного. Суддя, дозволено. Урядовець устав від столика, пішов і подав знак обслузі – завісити вікна і поставити екран. Висвітлюється фільм при поясненнях обвинувача. Знято телескопічною камерою крізь вікно з порожньої квартири через дворик, якраз навпроти вікна в кімнаті підсудного. Ось тут, на початку. Бачимо його самого біля двох принесених пакунків, що на долівці, де також валяється перекинута порожня пляшка червоного вина, як свідчить напис «Червоного бургунського» і поряд розколений стакан. На табуреті чарка і відкрита пляшка дешевого, але високоалкогольного бренді, затоливши її нагвинченою кришечкою. Підсудний переставляє її. Разом з чаркою на стіла, натомість поміщує короб. Прошу згострити увагу, в полі зору Приготований короб, який впізнала Тепер Таїса Кирсаль Чітко видно сірий окрес і трилисник Підсудний розв'язує Пакунки один по одному Бачимо скривавлені речі, тканини і папери Він перекладає їх частинами В новий пакет і в металічний посуд Ясно скрізь видно кров Він старається обтерти її з рук Паперовими серветками І ховає в пакет і в короб Прикладає дріт під кран ставить глибоку тарілку і над нею, скупо пускаючи воду, змиває решту крови з рук, видиває в скляний слоїк і, закривши, щільно ставить у посуд. Насухо витирає руки і знов серветки в короб. Увага! Як злякано оглядається і вмить накриває речі білою сорочкою, вхопивши з полички зверху часопис. Прислухається. Кроки стихли, можна докінчити ховання слідів злочину. Посуд поставлено в короб і дротом зав'язано, готовий для огню на березі океану. Прошу відслонити вікна. Виждав, поки виконали. Тепер я пускаю звукозаписну в стрічку з підслухового апарату, вміщеного в кімнаті підсудного. Увага! Чути голос. Гіркі хвилини з неуявимою справою. Голос підсудного? Так чи ні? Оборонець поспитав Олега і відказує, його, як і кожен рух показаний попереду. Обвинувач, далі слухаєм виголос, прошу особливу уваги. В підсудного давня звичка думати в голос на самоті, чути голос Олега. Ця кров справжня, дійсна, як огонь сонця, вона також з моєї вини, і я заслужив смерть, а замість того ця кров, властиво я теж пролив її, ніби я вбивця і я грабіжник, незбагненно страшна річ. Ця кров тепер одно зосталось, як невиразимий жах. Знищити, спалити її з речами без сліду і свідків, а то грім незбагненний. Обвал всіх світил був би легкою карою. Сповню схов, німий цілковито, я поклав обіцянку чести, міцніш від замків. Буду несхибний до останнього вчинку. Стрічка кінчилась. Глибока тиша настала серед всіх, мов приголомшених. Можу спитати оборонця, чи зостався сумнів. Після принімілости оборонець говорить я вражений до глибини почуттів, але в судівництві діють переписи закону. Чи для фільмування і підслухового запису був офіційний дозвіл? Обвинувач, поглянувши на Клепарда і змітивши знак, заперечливий відповів, на величезний жаль – ні. Хоч найбільш треба було, суддя. Я зобов'язаний виключити фільм і звукозапис, здобуті нелегально, хоч і службовими особами. Хай так, але я, втративши один з вирішальних доказів, заміню його іншими, теж безсумнівними, виріз крилами певності обвинувач, підступив до столика по речі і документи. Підніс їх Показую також засвідчений протокол одного зізнання Дружина вбитого полісмена Кромфорта, лежачи дома в постелі при недузі серця впізнали дві речі, знайдені серед майна підсудного Кишеньковий ножик чомусь поламаний і автоматична ручка її покійного чоловіка